بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين هدانا الى هذا الدين المستقيم وصالحا بنا سبيل التديب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له احكم الحاكمين واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله al-maf'us rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrata a'yun Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para hadirin, hadirat, hadirin dan saudara sekalian yang terhormat. Pengajian pada pagi hari ini kita masih berada di dalam acara khusus Karena kita telah berada Pada bulan Syabat Dan sebentar lagi kita akan menerima bulan Ramadan Sebagaimana yang telah diajarkan Di dalam syariat agama Islam Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketentuan-ketentuan amal ibadat untuk kita lakukan demi keselamatan kita dan kebahagiaan kita di dalam dunia dan akhirat amal-amal ibadat yang telah ditentukan oleh Allah dan diperbankan kepada kita kesemuanya Diaturnya oleh Allah sedemikian rupa Dengan beberapa macam Ada yang merupakan Ibadah badania, Ada yang merupakan Ibadah maliyah Dan ada yang merupakan Ibadah badaniyah Wa maliyah Ibadat yang kita lakukan hanya dengan tenaga, dengan badan. Ada ibadat yang kita lakukan dengan harta benda dan ada ibadat yang lengkap dengan tenaga, tubuh badan dan harta benda. Kesemuanya itu mengandung hikmah yang tinggi yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diaturnya seringan-ringannya untuk dapat dijalankan oleh semua manusia dari kesemuanya tadi pada bulan Syahban tahun kedua hijrah sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah turunlah ayat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu Kama kutiba ala alladhina min qabrikum La'allakum tattaqul Ayyaman ma'duda Wahai orang-orang yang telah beriman Telah diwajibkan atas puasa, Seperti yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kami Semoga kamu dapat menjaga diri dari sengsara dunia dan akhirat, dari siksa Allah hingga kamu menjadi orang yang bertakwa. Keberapa hari yang tertutup? Dengan turunnya ayat itu kita dapat mengetahui bahawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh umatnya menerima tugas kewajiban ibadat puasa dan <tuh> ibadat puasa tidak merupakan ibadat yang baru tetapi ibadat yang sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi-Nabi dan Rasul serta umat mereka masing-masing sebelum zaman Nabi Muhammad Allahumma shololom. Bahkan sejak sejak Nabi Adam alaihissalam ketika diusirnya oleh Allah dari surga, lalu ditempatkannya di bumi ini, Nabi Adam merasa lapar, membutuhkan makan, lalu setelah tersedia makanan yang bertakarati oleh Malaika Jibril yang membawa perintah Allah SWT melarangnya jangan sambil makan kecuali kalau sudah datang maghrib agar menyempurnakan puasanya begitu selanjutnya kewajiban puasa diberikan oleh Allah kepada Adam dan orang-orang anak turunnya yang ada pada saat itu Selanjutnya kalau Nabi Nuh dan umatnya Nabi Ibrahim dan umatnya Begitu seterusnya Sampai Nabi Musa Serta umatnya Nabi Isa AS Yang terakhir diberikan oleh Allah Kepada Nabi Muhammad SAW Dengan ayat yang tersebut tadi Adanya Tugas kewajiban ibadat puasa Bukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Agar kamu dapat menjaga diri Dari sengsara dunia dan akhirat Dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala Hingga dengan puasa itu Orang dapat menjadi orang yang taklah Karena akan terbina jiwa rohaninya Yang menebus kepada jiwa raganya Hingga menjadi orang yang baik Maka itu oleh Nabi Muhammad SAW menjelaskan As-Sawli Junnah itu perisai Atau trading aling-alik Atau tameng Atau pager Menjaga orang itu dari Semua perbuatan yang tidak baik Dan dari kesengsaraan Puasa yang telah diberikan oleh Allah SWT serta diwajibkannya. Tidak selama-lamanya. Tidak beberapa bulan. Tetapi ayaman ma'budan. Beberapa hari yang dapat dihitung. Memang. Apa yang telah dibebankan oleh Allah kepada manusia. Terutama umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang berat, Bahkan tidak ada yang sukar, Karena sudah diaturnya oleh Allah SWT. sedemikian rupa. Bahkan sangat diringankan oleh Allah. Yuridullahu bikumul yusru. Wala yuridu bikumul usru. Allah menghendaki yang mudah bagimu. Dan Allah tidak menghendaki yang suka. Maketu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Adiul Yusur. Agama itu mudah. Jadi agama Islam tugas kewajipan yang ada darinya serta peraturan peraturannya Yusur adalah mudah. Kemudian, walaupun puasa itu sama telah diwajibkan oleh Allah SWT kepada umat-umat yang terdahulu hingga semua Nabi dan Rasul serta umat mereka masing-masing telah menerima tugas kewajiban ibadat puasa tetapi umat Nabi Muhammad SAW sangat diistimewakan oleh Allah karena umat Muhammad ini ummah marhumah ummah. Umat Wasatan Dan dijadikan syuhada Ala nas Umat yang sangat Dilahmati oleh Allah Umat yang sangat dijadikan Baik oleh Allah Dan umat yang lurus dan jujur Serta Besok pada hari kiamat dijadikan saksi Atas umat Orang-orang yang terkeluh dan akan dimasukkan surga terlebih dahulu maka Nabi Muhammad SAW kita ini umat yang terakhir tapi yang terdahulu terakhir keluarnya di dunia ini tetapi terdahulu masuknya surga bahkan yang surga nanti dua per tiga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas 2/3 penduduk surga melulu dari umat Nabi Muhammad sallallahu wasallam. 1 3 dari umat semua nabi dan rasul. Maka itu saudara-saudara, wasa yang tadi wacanakannya oleh Allah atas umat Nabi Muhammad s.a.w. ini dipilihkan oleh Allah waktu yang sangat mulia. Bulan yang sangat di oleh Allah. Allah berfirman. Shahr Ramadan الذي unzila فيه القرآن hudan للناس وبينات من الهدى والفرقان ada bulan namanya Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya turunnya Al-Qur'an. Qur'an yang menjadi petunjuk bagi semua manusia. Dan penjelasan bagi petunjuk-petunjuk itu serta pemisah antara hak dan jadi bulan Ramadhan, bulan dipilih oleh Allah untuk menjadi saat dan waktu turunnya Al-Quran dalam pertama kali. <coughs> Karena Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala diletakkan di al-rawhil mahkul. Tetapi Allah tidak memberitahukan kepada kita. Kapan Allah meletakkan Al-Quran di dalam makhul dan bagaimana caranya perletakkan itu? Hanya Allah berfirman, Innahu la quranun karim fi kitabim makhul. Sesungguhnya itu Quran yang mulia di dalam kitab yang terjadi. <tuh> Kemudian, pada malam Jumat, Tanggal 17 Ramadhan serta Nabi Muhammad SAW Berada di dalam Gua Hiram Yang sekarang terkenal dengan Jabal Nur Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW Berusia 40 tahun lebih 6 bulan Al-Quran Kalikus diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah memerintahkan malaikat-malaikat dan dalam keadaan upacara kebesaran ke langit dunia ini dan diletakkannya di tempat yang bernama Baitul Izzah jadi pada malam itu Al-Quran dengan sekali khus dalam upacara kebesaran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Allah yang Maha Pencipta ke Baitul Izza di langit pertama ini. Lalu malam itu pun Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa beberapa ayat yang merupakan wahyu pertama atau permulaan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عرق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان علم malam itu yang terkenal dengan malam nuzul Al-Quran yang mana malamnya sangat dimuliakan oleh Allah. Engga disebutnya Lailatul Mubarakah. Malam yang penuh barakah. Dan disebutnya lagi Lailatul Qadar. Malam yang keberkahan tinggi. Malam yang berkebahagiaan. Malam yang demikian itu yang merupakan saat pertama turunnya Al-Qur'an ialah ditempatkan oleh Allah pada bulan Ramadhan. Kalau begitu bulan Ramadhan sangat dimuliakan oleh Allah. Kemudian bulan Ramadhan itulah diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW untuk menjadi saat dan waktu puasa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wataala itu. Allah berfirman: Fāmalī Shaydā minku Mushšah Rafāliyāsul. Maka barang siapa ada ikat menyaksikan tanggal bulan Ramadhan itu hendaklah berkuasa di dalamnya Maka dengan demikian jelas dan nyata bahwa tugas kewajiban ibadat puasa yang telah diwajibkan dan dibebankan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW Ditepatkan saat dan waktunya pada bulan Ramadhan Maka terkenal dengan sebutan Siamul Ramadhan atau Sawm Ramadhan, artinya puasa Ramadhan. Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Saum Ramadhan atau puasa Ramadhan dimasukkan ke dalam rukun Islam. Dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan. Bunial Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamis salah. Wa ita'iz zakah. Wa hajjil bayti. Wa sawmi Ramadan. Dibangun agama Akhamisam itu atas lima perkara syahadat salat zakat haji dan puasa ramadan Dalam hadis ini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutnya asal mawdhu' tersebutnya yang kelima Dalam hadis yang lain disebutnya yang keempat Soal disebutnya kelima keempat dan sebagainya tidak menjadi soal tapi sudah nyata dan jatuh bagi kita bersama bahwa puasa Ramadan termasuk tiang atau pondemen serta rukun-rukun agama Islam. Dalam halis yang lain ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Malaika Jibril, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, beritahu kenapa aku tentang Islam jawab spontan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al islam antasyhadu alla an ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakah wa tasuma ta ramadan wa tahajjal baita inistaqta ilayhi sabila islam itu hendaklah engkau bersyahadat melakukan solat mengulurkan zakat berkuasa Ramadhan dan pergi untuk haji apabila engkau berkuasa nah kalau sudah demikian ini saudara-saudara, jelas dan nyata bahawa Sahu Ramadhan merupakan suatu kewajiban dari Allah SWT dan menjadi pokok pangkal agama Islam berdasarkan Al-Quran berdasarkan Al-Hadis serta ijma' ulama-ulama maka barang siapa walaupun mengaku muslim kalau tidak percaya adanya puasa Ramadan sedangkan ia sudah diberitahu dan dijelaskan dalil-dalilnya tapi tetap mengingkarinya maka orang yang demikian itu menjadi murtad maka dijelaskan oleh ulama-ulama dalam hukum dalam penjelasan ketentuan syariatnya dan menjadi kafir Orang yang mengingkari adanya puasa Ramadan Karena mengingkari puasa Ramadan Sama dengan mengingkari solat lima waktu Mengingkari solat lima waktu sama dengan mengingkari syahadat Mengingkari syahadat sama dengan mengingkari rukun Islam Jelas orang yang dimikir itu adalah purta Keluarga agama Islam Kecuali kalau orang yang baru masih agama Islam belum tahu apa-apa Atau hidup di puncak gunung atau di padang pasir mencil Tidak tahu ada Islam dan sebagainya hanya dengar saja dan ikut Islam Nah ini masih maklum-maklum Tetapi kan sudah diberitahu dan sudah jelaskan, tidak percaya Maka itulah menjadi orang kafir Allah Lalu kalau orang percaya ada kualasulamah buat, tahu kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia tidak mau menjalankannya, sedangkan tidak ada alasan, uzur syari tidak sakit, tidak musafir dan tidak ada izin syariat. Tapi dia tidak mau menjalankan orang yang tidak mau menjalankan kualasulamah buat termasuk orang <tuh> asy maksiat kafirok orang yang maksiat dengan maksiat yang besar. Maka kita kawal simin dan simak sejak anak-anak yang sudah balik wajib bersiap sedia Menerima tugas kewajiban dari Allah SWT untuk ia lakukan sebagaimana yang sudah disyariatkan oleh Allah SWT Malah kita-kita ini harus merasa senang, merasa gembira Bahkan merasa syukur kepada Allah SWT yang kita diberi beban kewajiban-kewajiban kewajiban ibanat oleh Allah SWT Karena inilah merupakan as siratun siratun Ini merupakan jalan yang lurus demi untuk membawa kita kepada kejayaan, kemuliaan dan keselamatan dunia sampai dalam alam akhirat Puasa yang sudah Ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala merupakan amal perbuatan dalam Syariat Islam yang ringan serta enteng. Karena kalau kita pelajari benar-benar puasa -benar, itu tidak masuk golongan amal, tidak masuk golongan ibadat perbuatan. Nah, kenapa? <tuh> Karena puasa itu dalam segi bahasanya, shaama yasum shauma waasiyan maknanya ansaka yumsiku emsakan mencegah sesuatu Ngeker orang yang tidak mau bicara sama sekali kita katakan sama anil kalam. Budha yang tidak mau makan sama sekali kita katakan sama anil akli. Dalam segi Bahasa Bahasa ini dipakai oleh Islam Karena sebenarnya Islam diturunkan oleh Allah SWT Dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW Bahasa Arab itu sudah ada nah, Lalu digunakan oleh Allah menjadi bahasa agama Islam Nah maka kita harus mengetahui lebih dahulu Sebagai bahasanya apa maknanya Termasuk sholmah tadi Kemudian dalam syariatnya, syara'an atau istilahan dalam syariat, asaw atau asya puasa itu, al-imsa'ku anil-akli wa syurbi wa jima'i wa jami'il-mufattirati min bulu'il-fajri ila hurufi syamsi bini yatin maksusa. Mencegai, makan, minum, beskubu, dan segala yang membatang puasa mulai fajar sampai maghrib dengan niat yang terbentuk. Nah, karena imsar, karena mencegah makan, mencegah minum dan sebagainya, maka puasa itu tidak masuk amal, tapi masuk tarawuk. Tarawuk itu diambil dari kata kalimat tarawukah yatruku tarukan, artinya meninggal. maka itu kuasa itu tidak ada amal perbuatannya lain kalau salat salat ada amal perbuatannya berdiri baca Fatihah rukuk i'tidal sujud dan sebagainya zakat ada amal perbuatannya membagi uang membagi emas perak beras jagung, unta sapi kambing dan sebagainya haji ada amal perbuatannya tawaf sa'i dan sebagainya Membaca Al-Quran Ada yang dibaca, ada suaranya Berlikir juga berlikir Tapi kalau puasa, Ada apa? Tidak ada amal perbuatannya Maka itu puasa Tidak ada tandanya Dan tidak dapat dilihat oleh siapapun Maka sebetulnya tidak ada yang Mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kalau kita membaca hadis di sana ada hadis qudsi Nabi Muhammad sallallahu wasallam menceritakan firman Allah Subhanahu wa taala Apa yang difirmankan oleh Allah dalam hadis qudsi yang diriwetkan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu <tuh> <tuh> wasallam Illu amali bi ajama lahu illa siya fa innahu li wa ana ajzi semua amal perbuatan manusia untuk dirinya kecuali puasa untuk aku dan akulah yang mendorong pahala. Padahal semua amal perbuatan kita ini, semua amal ibadat kita ya untuk Allah dan karna Allah. Tetapi mengapa oleh Allah s.a.w disebutnya ulu amal ibn adama lagu, illa shau fa inauli wa anzib. Memang semua amal perbuatan ibadah kita ini dapat kita saksikan, tonjolkan, tampakkan dan dapat dilihat oleh siapapun karena ada coraknya, ada bentuknya, ada amal perbuatannya. Kecuali puasa. Nah, puasa tidak ada yang tahu sama sekali. Hanya Allah Subhanahu wa taala Maka itu oleh Allah ditingkatkan pahalanya tidak sekian tidak sekian, tapi Allah berfirman Wa ana azzihi dan akulah yang memborong pahala. Begitu juga hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan Pulu amal ini ada maju baraf ilasau. Semua amal perbuatan manusia dilipat ganda. Bagaimana dilipat gandakan? Dalam hadis itu dijelaskan. al hasanatu ubi'asyu amsaliyah. Ila sab'i mi'at Perbuatan baik atau hasanat. Satu. Dilipat gandakan oleh Allah. Sampai sepuluh. Ada karya sahabat. Ila sab'i mi'at Sampai tujuh ratus. Lalu dijaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallam bahwa Allah Wajhul Wajah Illa Sawn Fainauli Wa Ana Azibeh Yadauto Amahu Wasyahwatahu Min Ajli. Kecuali puasa maka aku Allah yang memborong pahalanya. Karena orang itu meninggalkan makanya syahwatnya. Karena aku. Nah, di sini kita dapat mengetahui nilai dan derajat Walaupun orang pamer, pamer, memberitahukan pada kawannya, sahaja saya ini puasa. Kalau orang tanya, jadi sampean puasa, iya, apa tandanya, apa ciri? Ada orang memberitahu pada kawannya, pak, sahaja saya ini hari puasa. Ditanya oleh kawannya, kalau sampean puasa, apa tandanya? Tidak ada tandanya nah, Jelas bahwa puasa ini Ada suatu amal perbuatan Yang dijadikan oleh Allah sedemikian rupaan tadi Maka kalau kita Jelaskan Amal perbuatan puasa ini tidak ada amal perbuatannya Tidak ada Tanda-tandanya Selain sholat dan sebagainya Kalau kita kuasa ini ada Enteng gantinya <coughs> Jelas Orang bekerja kalau orang itu bekerja membuat apa-apa, wah ini ada tenaga yang dikeluarkan, ini berat. Tapi kalau orang tidak bekerja, mengantur dan diam, nah ini enteng. Setelah jelasnya, orang makan dengan tidak makan, enteng mana? Lebih enteng tidak, nah. Kalau makan mengunyah, lalu menelan, minum dan sebagainya. Kalau tidak makan, kan diam. Tapi mengapa puasa itu dirasa oleh kebanyak orang berat? Karena mencegah keinginan dan kesukaan serta kebiasaan hawa nafsu. Oleh sebab itu, oleh Nabi Muhammad SAW oh, ya. dijelaskan, asalmu As nesu sabri, wasabru nesul iman. Puasa itu seperdua atau setengah dari kesadaran. Dan kesabaran itu seperdua atau setengah dari keimanan. Kalau begitu, puasa itu seperempat keimanan. Mengapa disebut asawun yusus sabar? Separuhnya atau seperduanya atau setengah kesabaran? Karena puasa itu menekan nafsu. Mencegah nafsu dari kebiasaannya, dari kesukaannya, dari keinginannya. Nah, menekan nafsu, menahan nafsu, ini, ini dinamakan sabar. Karena asal perlu buat hak sol Sabar itu menekan, menahan nafsu. Nah, maka kalau orang sanggup menahan nafsunya, sanggup memerangi nafsunya, sanggup mencegah keinginan nafsunya atau kebiasaannya. Kita dapat dan merasa mudah seringan menjalankan kuasa. Wa, <tuh> Apalagi sebenarnya kuasa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wataala untuk kita umat Nabi Muhammad SAW sudah diperingan oleh Allah. sebab Kalau dahul dan dalam permulaan. Adanya kewajiban puasa, Lalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Dan para sahabatnya Bukan dari fajar sampai maghrib Tetapi dari isyak sampai maghrib nah, Jadi puasa daun itu Dari isyak sampai maghrib Malah kalau sudah datang maghrib Lalu orang tertidur Sebelumnya berbuka Sebelum makan domino Tertidur Sudah tidak boleh makan lagi Sambung kuasa jadi mulai isyak samib mahrif. Kita bisa bayangkan isyak samib mahrif puasa. Dan ke datang mahrif, orang belum berbuka. Kena lelah, capi dan sebagainya lantar. Tidur, sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Sambung puasa. Hingga terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada orang yang bernama Rais bin Sirmah. Rais bin Sirmah seorang sahabat. Pekerja, agak berat perjanjian. Adi katakan petani Atau kerja dalam perkebunan Karena kota Majinah Kota perkebunan Kota pertanian Lain Mekah Pada bulan Ramadan Dia berpuasa Dan keadaannya Tidak cukup Atau dikatakan Fakir miskin Waktu dia mencapai puasa Sampai maulid Datang ke rumah Tanya pada istrinya Eh kamu punya apa Untuk takjil Untuk berbuka Kebetulan nah, dia tidak punya apa. -apa. Jadi untuk takjil untuk berbuka tidak punya apa. Lain nah, kalau kita ini kalau waktu takjil masyaallah saya tunggu. Ini tidak punya apa kok seorang sahabat Nabi zaman itu hendak berpuasa. Akan berbuka tanya dulu pada istrinya, kamu punya apa, -apa untuk takjil untuk buka? Istrinya eh, tidak punya apa-apa. Kata istrinya sekarang sampai istirahat dulu, saya akan keluar mencarikan air dan apa yang ada untuk buka. Keluar istrinya, mau cari air Mau jari apa, mau buka Nah si orang ini, kais bensema Kan hanya kerja berat dan puasa. Awalnya begitu Dia berparek, akhirnya tertidur Jadi tidak akhirnya tertidur Datang istrinya, dia lihat suaminya sudah tidur Nah, kalau sudah tidur, tidak boleh makan, tidak boleh minum Maka istrinya mengatakan, wah khaibatan lakwah celaka Celaka semuanya, sudah tidak boleh makan Kejauhan Minum, kejar lagi. Dia sudah boleh makan, tak boleh minum. Sambung puasa, sampai tu Muhammad tetap puasa. Walaupun begitu tetap puasa. Dia tetap puasa kerumunan. Sampai tengah hari, eh, hari kerja lagi. Tengah hari jatuh pingsan sematu. Karena hampir dua hari, dua malamlah jatuh pingsan. Lalu beritanya sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya sabab-sabab ini, adanya kejadian ini, jadi sahabat menjadi laku di sini. Torulah ayat di antaranya: "Kulush rabu hatta ya tabiyanatul khaythul abjad min al khaythul aswad min al kamu dan minumlah kamu sampai kedatangan fajar. Nah, sebab itu. Malam dibebaskan oleh Allah SWT untuk kita makan dan minum sampai fajar. Kalau fajar, semua akimusia ma'ilalail. La Lalu sempurna kerapuasa sampai malam semalih. Jadi sejak itu puasa yang diwajibkan oleh Allah SWT sudah diperingat hingga menjadi dari fajar sampai magrib. Eh, malamnya tak puasa. Ini, puasa yang demikian sudah dipingat oleh Allah, tapi pahalanya tetap besar. Puasa apa saja? Nilai dan pahal yang besar sekali. Nabi Muhammad SAW. S.A.W. Man soma yauman fi sabi lillah ma'adallahu <Susuklah> wajhahu anin nari sab'ina khayifat. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah artinya karena Allah maka ia dijauhkan oleh Allah dari api neraka dalam jarak perjalanan tu, 70 tahun. Jadi akan dijauhkan sejauh-jauhnya oleh Allah dari api neraka. Kalau kita berjalan kaki 2 hari 100 kilo, wah ini 70 tahun berapa kilo? Nah, ini satu hari Apalagi puasa dalam Ramadan Yang sudah begitu Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jelas, kalau kita puasa Sangat ringan dan Sudah diperingat oleh Allah Serta pahalanya Besar sekali. Kemudian Kuasa yang terjebak oleh Allah Kitabkan pada bulan Ramadan bulan Ramadan itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana nilainya pada akhir bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam khutbahnya Ataqum Ramadan Syahrul Mubarak Farud Allah azza wa jalla عليكم سيارة تفتح فيه أبواب السماء وتغلق في أبواب الجحيم وتغلق فيه مملكة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من قرمة خيرها فقد قرمة. Sembuhkan kedatangan bulan Ramadhan bulan yang berbarokah. Jadi bulan Ramadan ini disebutnya oleh Nabi Syahrul Mubarak, bulan yang berbarokah. Apa al-barokah? Sudah sering saya bilang. Al-barokatu hiya al-fadlu wa Keutamaan dan kelebihan itulah dinamakan barokah. Semua yang berkeutamaan dan berkelebihan itu namanya barokah. Nah, kita semuanya membutuhkan barokah di dalam segala persoalan kita, dalam segala bidang kita, dalam segala keadaan kita. Sebab kalau kita mendapatkan barokah, bah itulah kejayaan dan kemuliaan dan kenikmatan. Tapi kalau orang tidak mendapat barokah, ya sudah, membunuh. Inilah kerugian. Termasuk barokah, anggap rumah tangga orangnya lima, lalu menanak nasi hanya satu kilo, cukup buat siang malam dan masuk ke tinggi ini barokah rumah tangga yang lain, ya juga lima orang, ya sama menanak nasi malah dua kilo untuk malam sih tidak cukup ini yang tidak barokah begini juga barokah waktu, barokah umur ada dua orang sudah. masuk pondok santren mengaji, belajar ilmu Sampai 5 tahun Kiai-nya ya itu Gurunya ya itu Jamnya pelajarannya ya sama 5 tahun Tapi yang satu keluar jadi orang alim Jadi Kiai Tapi yang satu keluar jadi Maklar biasa Tidak dapat ilmu yang sesungguhnya. Mengapa? Apa Kiai tidak adil? Apa kitabnya tidak cocok? Apa bagi tindak? Ini masalah baru Yang 5 tahun ini baru Waktunya barokah ilmunya keluar jadi ulama, Jadi kianya. Tapi yang ini jadi apa? Tidak jadi apa, -apa. Kenapa? Ah, ini kira-apa. Orang punya anak lima. Sudah susah kerja semua. Tiap bulan menjamin orang banyak. 50 ribu satu anak. belajar untuk ibu bapaknya. Lima anak. Berapa? Dua ratus enam puluh. Ini anak apa yang? Anak daroka. Ada sama sana, anaknya yang lima jangan lagi memberikan 50 ribuan, jangan lagi memberikan belanja, sepedanya bapaknya diberikan. Kayaknya dicuri, digaget, ganyang terus. Itu anak tidak apa? Tidak barokan. Orang punya istri, wah sudah belajar sedikit ya cukup, belajar banyak ya cukup, keadaannya baik, ini istri apa? Ada sih ngomel terus. Ketika belajar sedikit, komen banyak, kurang, wih bagaimana Ini namanya barokah, begitu suami Ada suami barokah Jadi, bisa mengusir rumah tangganya baik, meningkatkan Ada yang tidak barokah Jadi, kita ini semua membutuhkan barokah Jadi, waktu barokah, rezeki barokah, umur barokah, dan semua ini kita butuh barokah Sampai mendoa kita ini, orang-orang Islam Jika juga dengan barokah apa tiga yang sudah sering saya terangkan? Salam, keselamatan, kerahmatan, taror. Ya assalamu alaikum, keselamatan, wa rahmatullah rahmat, wabarokatuh malah dijama ini tidak wabarokatuh. Kenapa kalau dijama assalamu alaikum, mufrad, wa rahmatullah mufrad, wabarokatuh. Berapa barokat? Nah, memang kita ini membutuhkan. Baruka. Nah, sekarang kita diberi oleh Allah SWT Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW Atakum Ramadhan Syahrul mubarok. Kamu telah didatingi bulan Ramadhan Bulan Ramadhan itu bulan yang berbongkah Kalau kita sudah tahu demikian ini Kita akan mendapatkan Ramadhan pasti senang Pasti gembira Apalagi senang saja itu sudah membawa kita kepada kejayaan dan keuntungan. Bila perbisanya oleh Allah, ditingkatkan derajatnya dan yang bersyukur. Termasuk, Barakahnya Ramadan. Dalam hadis yang lain, Nabi menjelaskan, awaluhu mm rahmah, wa awsatuhu mawfirah wa akhiruhu idpun inal nar. Permulaannya rahmat diturunkan oleh Allah Tengah-tengahnya Malfiro Pala bulan dosa Dibagikan oleh Allah Akhirnya pembebasan atau kemerdekaan Dari api neraka. Malah pembebasan dari api meraka Ada hasil yang menjelaskan setiap malam Jadi kalau kita ambil Tanggal 1-10 Ini rahmat dicurahkan oleh Allah Dan dituangkan Anggal 11 sampai tanggal 20 Ma'afiroh, terlalu bulan Yusa dibagikan oleh Allah Tanggal 21 sampai Lebaran A'id pul minan na'a Pembebasan dari Ahmad Nah, ini merupakan Barakah bulan Ramadan Karena tiga-tiga ini yang diberikan Allah khusus untuk bulan Ramadan Lainnya juga ada Rahmat dan Sakel Tapi lain daripada bulan Ramadan Termasuk Barakah bulan Ramadan Amal perbuatan kita ini ditingkatkan nilainya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diperbesar. Serta diperbanyak. Kalau kita ini hari. Dalam ibadat. Karena kita dalam majlis taklim Anggap satu jam. Nanti kalau kita mengaji selajar ini. Dalam majlis salim, dalam ibadat, jah ya satu jah, tapi bulan ramadhan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi tujuh. Jadi amal-amal ibadat di luar ramadhan kalu satu di dalam ramadhan menjadi tujuh. Tuh. Jadi jelasnya amal-amal ibadat, amal-amal hasanat, amal-amal salihat dalam ramadhan di gandakan menjadi kali tujuh. Tuh. Maka jelasnya, kalau wajib jelas naik 70. Kalau sunnah, malah seberajar dengan wajib. karena perbedaan atau perbandingan antara wajib dengan sunnah 70. Kalau satu menjadi 70, kalau sepuluh menjadi 70. Sudah saya contohkan. Kalau orang membaca Al-Qur'an, dan kita harus ahli membaca Al-Qur'an setidaknya setiap hari satu jus. kita membaca Al-Quran walaupun sedikit tuh, ada pahalnya yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi SAW man qor'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'asy'am salihah la aqulu alif na mim harfun walakin alifun harfun Walamul harful, wamul harf. siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia mendapat satu hasrat. Satu hasrat dinibatkan menjadi sepuluh. Itu rata-rata. Allah. Kata Nabi, saya tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf tidak. Tapi alif or alif saja ini satu huruf lam sendiri satu huruf mim satu huruf. Kalau sekarang saya baca Quran, dia baca Quran alif lam ini saja alif lam mim 30 puluh Maka orang kalau baca Quran jangan begini lah sedikit, tidak ada guna yang jangan. Anggap mau kerja mau apa? Mau baca Quran, mau kerja bagaimana? Ya duduk sebentar kalau hormat pada Qurannya atau boleh berdiri, kiyaman waqudan, sebagainya baca saja alif lam mim, silakan berangkat kerja. Loh, kenapa? Sudah 30 pahalanya. Kan? Nah, 30 sudah. Sekarang bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita baca alif lam mim 30 kali 70 2100. Berapa? 2100. Jadi kita dalam-dalam dalam Ramadan baca Alif Lam Mim sudah 2100. Baca lagi Alif Lam Mim coba. Berapa? 4200. Baca lagi. Berapa? Ya teruskan baca terus. Aja Alif Lam saja. Berulang kali. Sudah berapa? begitu juga amal-amal lain. Jadi kalau sekarang satu ber tujuh kalau sekarang 10 menjadi berapa? Kalau sekarang 70 menjadi berapa? Begitu seterusnya. Nah, ini termasuk barakah ramadan. Apalagi di dalam ramadan perketatkan lillahi fi lailatun min al -fishyad. Ada malam yang lebih. Baik dari seribu bulan Yaitu Laitul Qadar Dalam Laitul Qadar Kita membaca Quran lagi Alif, Rami Wah, ini berapa? Kalau kita ambil Laitul Qadar Khairun min Al-Fishar Lebih baik daripada seribu bulan Anggap sekarang seribu bulan Satu Sebulannya 30 malam, kan 30 ribu Ini kita ambil Total gampangan saja Padahal guyur lebih baik lagi. Anggap seribu bulan berarti 30 malam. Dalam bulan Ramadan kita baca Quran yang nilainya menjadi kalau 3 huruf 2100. Sekarang dalam Lailatul Qadar kita baca alif lam mim di Lailatul Qadar 2100 3000. Kali kali 30.000 kali tiga puluh ribu kalau dua puluh satu kali tiga sudah berapa? enam puluh tiga enam puluh tiga, nolnya berapa tadi? enam nolnya berapa? enam iya, kalau sekarang nolnya enam tiga puluh ribu loh yang dulu tadi dua ribu seratus dua nolnya, dua satu nol dua, iya, sekarang kita tiga puluh ribu, nolnya ke 4 jadi 21 puluh satu kali tiga kali enam terus tinggalnya berarti berapa 63 puluh tiga juta baca Quran bahasa Alif Lam Mim tiga ber enam juta umpamanya dulu pakai uang bin taruh di masjid di tulisannya Siapa membaca Qur'an satu kali sekian Kalau berponton sekian Datuk Kodah sekian Dan tidak ada orang tidur <tik> <tik> nah, Anggap tahu diri bukan pisang begitu Berapa peruntun Padahal ini pahala tidak bisa kita nilai karena masalah surga Masalah akhirat Tidak bisa kita bayangkan sama sekali surga bagaimana Jalan sekian sekian ini bagaimana kita tidak boleh bayangkan ini hal yang luar biasa. Sebab Allah S.W.T. berfirman: Adatul ibadat, walla ayn ru'ad, walla azalun samad, walla khutur ala qalbi tashar. Allah telah mempersiapkan dan menyediakan untuk hamba-hambaku yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak bisa dibayangkan oleh hati dari luar biasa. Dan baharul tidak ditampakkan oleh orang sekarang tidak diberi sekarang wah innama wah farna ucura kom yau nah, nanti diberikan bukan kita membaca Quran hanya alif lamim saja ia ya, sudah sekian juta. Nah kal sekian juta uang sudah berapa Kalau berlian berapa apalagi masalah sur? Ya, lain. belum lain-lain. Jadi jelas bahwa bulan Ramadan bulan yang diislimatkan oleh Allah dan dijelaskan Nabi Muhammad SAW nilainya semacam itu termasuk adanya layatul qadar dan layatul qadar ini khusus oleh Allah diberikan pada bulan Ramadan bagaimana tadi hadis menjelaskan lillahi fihi di ramadhan laynatun suatu malam khayrur min alfishah layatul qadar ini apa? yang malam turunnya Al-Quran tadi Malam turunnya Al-Quran itu Yang dijadikan Laylatul Mubarakah di Walaupun Qurannya selesai Tapi malamnya itu Setiap tahun Di dalam bulan Ramadan Oleh Allah dihadiahkan pada umat Nabi Muhammad SAW, Agar umat Muhammad dapat meningkatkan Amal perbuatannya Walaupun umur mereka pendek-pendek Umur Muhammad ini tidak sama dengan umur umurnya Umat-umat zaman dahulu dahulu bukan Zulu ratusan Adakah seribu ratusan. Umat kita ini umat Muhammad paling-paling ya seratus dan sebagainya lebih. rata-rata enam -rata puluh, tujuh puluh. Nah, tapi diberi oleh kesempatan hingga dapat mengalahkan umat yang dahulu yang meresekian dengan adanya bulan bapak dengan adanya Lailatul sebab Allah memikirkan karena Nabi Muhammad SAW zaman dahulu ada orang mujahid Muslim dari Syirin berjuang perang fisabilillah nonstop 1000 bulan. Nah, kalau 1000 bulan itu berarti 83 tahun. 83 tahun perang terus perjuangan agama Allah jihad fisabilillah. Sahabat merasa kecewa. Bagaimana kita, kita ini, kita ini umur-umur kita sekian ini, belum itu, belum mana bisa mengalakannya itu. Kecil hadis sahabat. Turun ayat, إِنَّا أَنْزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ وَمَا أَدْرَقَ مَعَلَةِ Qadar لَيْلَةِ الْقَدِي خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ Alfi sehernya orang itu. Nah, ini. Alhamdul Qadar khairun min alfi seher lebih baik dari sebuah bulan orang yang yang jihad, mujahid, muslim, bani isra'il yang berjuang, perang Fisabila, bela agama Allah non-strat, sami sumut ini, satu malam dapat lebih baik dari itu inilah kemuliaan Muhammad ini tak kembali. jadi malam itu yang perlu Al-Qur'an Al itu sekarang diberikan setiap tahun maka, kalau kita mendapatkan Al-Qur'an sekali saja umur kita ini sudah sama dengan 83 tahun Solat dua rakaat pada malam suka dan sama kita solat shol dua rakaat dalam masa 83 tahun. Kalau setiap bulan ramadan kita menerbitkan suka dan sampai sepuluh ramadan berumur kita sudah 830 tahun. Kalau 20 tahun berapa? Kalau lima tahun berapa? mulai balik dulu wali badar terus dapat 1 kodak sama tahun sekarang umurnya sudah 80 baliknya umur 15 80 potong 15 kali 65 ya 65 tahun 65 kali laid lukadana jadi 83 kali 65 berapa umur? jadi kamu berapa ini kalau berapa kali 6 saja sudah 40 wah ini sempat berapa ini jadi umat Nabi Muhammad SAW sangat dimuliakan oleh Allah tapi kesempatan kalau tidak kita gunakan kata Nabi Muhammad SAW faman khurima khairaha, fakad hurim barang siapa yang tercegah dari kebaikan laitul qadar maka sungguh dia itu orang mahrum mahrum itu orang siar apes jadi orang mahrum itu orang bagaimana mahrum contohnya mahrum itu begini kalau ada hal yang baik, yang beribadah Allah selalu gagal terus kejualan mungkin masyarakat, kok gansan <S of them> <g humility> jadi kalau yang baik pada ya, tuan, pengajian pokok muncul ke diri Allah itu lah, maci repot, macam macam a repot, selalu gagal, kan. nontok gampang, pomok gaisar, <laughs> ini kamu kau ini, ini orang mahrum, lawannya mahrum, masud, maka masud, ini orang ber, bapa bahagia pecoh, atau bila nak jangan dinamakan mahrum, ambilkan masud saja, nah, jadi mahrum itu siar, masud bahagia bah, bah, untuk maka Nabi, -nabi bersabda Faman حُرِيمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِيمُ sebab pandem alatul qadar, bulan Ramadan dalam qadar, tidak mendapatkan kebaikan bahkan diambungkan maksiat muncul alatbaikanya, na'udzubillah nilai dosanya juga diperbesar oleh Allah SWT dan beraturan syariat di mana tempat ibadat ditingkatkan nilainya dan di mana waktu saat ibadat dinilai, ditingkatkan nilainya <tuh> begitu juga perbuatan dosa muka masuk sudah saya contohkan. ada yang sholat jauh lalu, yang di dalam masjid Jameh masjid Abdul Man ada yang mampu minum arak jauh lalu, dosa besar, ada orang mampu di dalam masjid Jameh lebih dosa di man? Masjid Jameh masih sama tempat. Waktu jawab itu di luar Ramadan orang biasa ibadah, Dalam Ramadan nilainya tadi segiman seperti itu. Sekarang di luar Ramadan orang maksiat dosanya besar. Di dalam Ramadan orang maksiat tentu lebih besar. Lailatul Qadar orang ibadah, nilainya seribu alsyah tadi. Pada malam Lailatul Qadar orangnya mencuri atau mabuk bagaimana dosanya? Pada tepat, tepat Lailatul Qadar mencaci maki Orang tuanya bagaimana? Ma'udzubillah nah, Mereka fahat Taman hurimah khairah Fahat hurim Barang siapa yang terjegah dari kebaikan Malam Laitul Qadar, maka ada orang mahrum nah, Maka dengan demikian ini kita dapat mengetahui bahwa bulan Ramadan Bulan yang barukah Di antara barukah yang, yang tersebut tadi Demikian juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan Kalau datang tanggal bulan Ramadan Tufat tahufi abwa bersama Alhamdulillah Abwa buljinan Abwa Jannah. Pintu-pintu langit Pintu-pintu <kuh> surga dibukanya semua oleh Allah SWT Malah ada hadis yang lain Surga dihias Luar biasa Demi untuk menghormat Alhamdulillah dan umat Muhammad SAW Lalu pintu-pintu neraka ditutup semua, tidak ada yang dibuka sama sekarang. Lebih daripada itu, wadu galufi maradut syaitin, ada hadis yang lain, wasufidat maradutul jiniy wasyaitin. Pada bulan Ramadan setan-setan dan penjahat-penjahat jin diperkubu, ditangkap semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini kalau punya musuh. Musuh jahat. Kau jangan berita, kau musuh kita ini akan di, dicari polisi, akan ditangkap. Kita mesti merasa apa? senang. Malah katakan, mukul, mukul, genggeng, genggeng ditangkap, lekas-lekas ditangkap. Kan, virus musuh jahat ini suka mengganggu pelampung dan sebagainya. Ada berita akan cari, cari polisi akan ditangkap. Kita harus senang. Sekarang ada berita dari Nabi Muhammad Sallallahu Sallam, bahwa musuh kita yang sangat, yang keras akan ditangkap bismillah. Siapa musuh kita? Allah syaitan Inna hulakom. <mur> Aduah mubin. Aduah mubin bagi kita itu oleh Allah akan dipangkep semua. Yaitu pada bulan Ramadhan. Fi tuhulu pelenggu diikat syaitan-syaitan dan penjahat sini. Jadi kita merasa aman nanti dalam <tuhallu> kalau tidak ada syaitan mengganggu kita dan sebagainya. Kadang-kadang orang tanya Sampai mengatakan begitu, apa buktinya? Tanya apa buktinya? Buktinya apa? Kalau setan saya dibenggu semua Buktinya kita-kita bisa merasakan Kita ini kalau tidak di luar Ramadan Ini ada sifat malas ibadah, berat ibadah Tapi kalau Ramadan coba rasakan Enteng ibadah itu Yang biasanya tidak baca Quran Akan baca Quran berat Kalau Ramadan malah enteng baca Quran yang biasanya tidak senang, ada di masjid, kalau Ramadan, senang ke masjid, malah tinggal di masjid agak lama, malah senang. Kalau tidak, setelah salat habis pemotan, buyar. Tapi kalau Ramadan, malah senang, sudah tidak mau pulang, enak di masjid. tertarik sana, ngeleset sana, tidur sana. Enggak pun. Oh iya, biarkan Ramadan, akhir akan memberikan fakir miskin tetangganya, boleh. Tapi Ramadan tidak, malah itu yang memberikan ini, ada dorongan. Nah ini berarti kita-kita ini kalau di luar Ramadan masih terganggu oleh setan. Tapi kalau di luar Ramadan, nah ini kita merasa enteng. Coba nanti ini bisa dirasakan sendiri. Keentengan kita beribadat di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Jelas lebih enteng dalam Ramadan. Itu sedang rasa terakhir. Ada, ada kalian lagi yang lebih jelas lagi, kalau di Ramadan kita ada jamaah kita, atau kawan kita, ada kaum kawan sini. Laki atau perubahan mursal La sholah, wala ibadah, wala masjid, wala langgar, wala naji, wala wala sudah. Datang berat Ramadan, mandi, bersuci, lalu pakai pakaian macak santri Sobat masjid Sudah, ke kelanggar, sholat, ibadah, naji Mekor, aja dan sebagainya kadang-kadang dapat mengalahkan santri lama. Ya, kita bisa bayangkan ini kenapa kawan ini, teman ini. Jelas ini orang kenapa sekarang ya, dan kalau mau dia mandi pakai bersih terus nyantri. Kita tahu kalau gitu kawan ini muslim, orang Islam, tapi dia ini tertangkap oleh syaitan selama 11 bulan hingga beliau salat berarti sampai musal. Sekarang syaitannya dibanggu semua, diikat semua oleh Allah SWT, dan dibuang oleh Allah SWT Orang ini lepas, ocul ini Jadi orangnya lepas dari gangguan syaitan, kembali jiwa islamnya, jiwa santriya, to'ah terus Nah, kalau ada orang begini, jangan kita celak. jangan kita katain, jangan kita hina, kita bersyukur Alhamdulillah, selamat indah dari gangguan syaitan, masuk Ramadan Lalu kita harus ingat kalau tidak kita tolong, tidak kita bina, tidak kita jaga nanti malam hari raya, syaitan yang lepas lagi di <laughs> dicari lagi oleh syaitan ini, harus berhati-hati jadi kita harus bina sebab malam hari raya selesai Ramadan, syaitan dilepaskan lagi nah, biasa makhluk Allah ini, makhluk syaitan dan manusia juga kalau terjahat ditangkap, habis ditangkap dikeluarkan ini mesti mengancam Anggap kita punya musuh, tangkap sekarang. Wah, kita senang bangga. Keluar ini, kita mesti apa? Dik-dikin. Ngancam mesti ini, ngancam. Awas sendiri. ini. Ini, kerana saya merasa dia tersiksa. Lanjian ditahan, -di -di sekarang keluar mesti mengancam lagi. Lebih jahat lagi. Nah, tadi setan ditangkap semua, malah barangnya dikeluarkan. Ini mengancam lagi. Mana orang-orang dulu? Ya, Cari ini. Ini saya tahan. Menurut manusia juga begitu, lah. kita luas padan terus Yang sudah dikeluarkan, wah ini hati-hati Ini mesti mengancar Apabila lagi Dengan cara saja, bagaimana Siasat. Wah setan-setan keluar malah cari mana orang dulu Dilihat masih di masjid, tunggu di luar masjid Keluar, pegang sudah Wah ini orang dulu Di BCI Rere dong puasanya sudah ada Ganti pakaian, pulang di gerai masyarakat, ini, pulang. Ganti pakaian santri tadi, sudah ganti. Ganti pakaian malam bisnis masyarakat, cari Honda. Sudah cari Honda, tak punya pinjam, malam riaya ini. Sudah dapat Honda, ngebut satu malam. Sudah ngebut, sudah mungkar, maksiat, Masya Allah. Lah, takbiran, wala itu, wala ini, sudah pakaian, tidak, apa, pulang, tidur Sudah naksos harianya, luar harianya. Orang yang keluar dia bangun, bangun minum mandi dan sebagainya main ruang, sudah begini terus pantatannya okay. sudah mau oh, salah begitu sudah sampai setahun ramalan tobat lagi. Nah, ini tandanya jelas inilah kuasa setan. Luka sudah begitu kita harus hati-hati harus waspada. Kalau sudah setan <tuh> ditangkap, alhamdulillah malam hari harus waspada kita. Setan dikeluarkan semua lebih jahat lagi. Nah, macam, harus khusu hidup tu. Orang bantah kadang-kadang, lah, -kadang. ya kadang-kadang begitu. Tapi mengapa dalam ramalan masih ada orang musalasola, wala ibadah, dia mampu, ia, ia macam macam. Padahal ramalan katanya setan di belakudu. Kok masih banyak orang begitu mencaci macam orang tuanya dan sebagainya begitu perbuatannya, yang mencuri, yang liar, yang nangti dan sebagainya. Pak Almarhum, ini bagaimana katanya setan di itu? Ya betul itu lebih jelas lagi bahwa orang itu sudah tidak lagi diganggu oleh setan. Orangnya itu setanlah. Lo, kenapa kok begitu? Karena jiwa setan itu bukan hanya bangsa jin saja jiwa syaitan itu minal jinnati anas apa anas ini <laughs> ya orang gasir eh ini <laughs> anas jadi minal jinnati anas syayatinul jinnni wassyayatinul ensi maka jiwa manusia kan tiga dong. nafsun malakaniya jiwa kemalaikatan jiwa suci nafsun bahimiya nafsu atau jiwa hewan Orkal anam ada nafsu syaitania bukan kalanam saja, balun awalmu ini jiwa syaitania, jiwajah. Jadi nafsu malaikania, nafsu bahimia, nafsu syaitania. Nafsu malaikin wahai jiwa suci meningkat meningkat. Tak arif pada Allah, ngabdi pada Allah. Jiwa bahimia itu tak mikir apa apa. Pokoknya makan, minum, tidur, kawin, beranak. Mangan, ngombek, turu, manak <tik> Tidak mikir apa-apa Pokok berasnya penuh Gula kopinya penuh Baku kinangnya penuh, rokoknya penuh Banyak afiat Anaknya seger waras, duduk cangkruk Sama mikir apa, apa? Tidak mikir apa-apa La ibadat, walah sholat Walah dakwah islamiah, walah perjuangan la akhirat, walah suargo, walah badir Tidak mikir Pokok, sandang, pangan, papan Sudah, tidak mikir apa, -apa. Ini hukum kelamam, nafsun hayat ini. Lebih lagi itu nafsun syaitania, sifatnya selalu jahat, mengganggu orang, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya menentang kitab Allah dan sebagainya. Lain nafsun sy shay syaitan. Nah, manusia nafsun syaitan lebih baik dari syaitan-syaitan biasa. Kalau syaitan biasa kita katakan, "Audo bil lahiril syaitanum wajib ina imayam imayam jangan syaitan ina imma yang za'wanna kasyumna syaitani fasa'il bilah naz'ud imma yang za'wanna kasyaitan naz'ud fasa'il bilah kita akan a'udhu bila nasyaitani ilah tapi kalau syaitan insi a'udhu bila nasyaitani takut ilah tapi mana? ya ini lebih bahaya nah, di dalam bulan Ramadan syaitan-syaitan diperlenggu penjahat syaitan diperlenggu semua sudah kita merasa aman masih ada orang berbentuk itu ini nafsu syaitan pahami jelas jadi dalam bulan Ramadan yang begitu nilainya dan barokahnya diberikan oleh Allah Subhanahu Wataala kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita menghadap bulan Ramadhan haruslah merasa senang dan gembira terutama nanti menerima tugas kewajipan dan anjuran-anjuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah untuk ini kesemuanya kita harus selalu merasa senang dengan keyakinan yang kuat dan kita harus bersiap-sedia untuk menerima tugas kewajiban dan anjuran Nabi Muhammad SAW dan untuk pelaksanaannya harus kita minta tolong dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kita tidak bisa ibadat tidak bisa doa dan tidak sebaik kalau jalan pertolongan dari Allah maka nah, itu Allah memerintahkan kita saat benar kita adakan pernyataan iya kena butuh wah iya kan nasrani benar Artinya kita ini semua menyembah pada Allah Tidak dapat kita menyembah pada Allah Ibadah pada Allah kalau dia tidak ada pertolongan dari Allah Jadi iya kanas, has ta'in nah, Minta tolong pada Allah Kita ibadah dan minta tolong pada Allah nah. Jadi Kalau kita simpulkan tiga pokok Pertama kali haruslah merasa senang dan keyakinan yang kuat Akan menerima tugas kewajiban dari Allah SWT Termasuk orang-orang Dengan segala kandungannya Nomor nah, dua harus siap sedia Untuk menjalankan nah, Demi peraksanaannya Minta tolong pada Allah subhanahu wa ta'ala Saya rasa demikian eh, dahulu, Dan insya Allah minggu muka Kita lanjutkan apa yang ada Dengan amalia-amalia Kemudian Ada Beberapa permohonan fatihah Ada yang sakit Ujian dan ada milhajat dan sebagainya Semuanya dengan balka fatihah Tetap berhasil Dengan rindu Allah SWT Al-Fatihah Lalu ada beberapa pertanyakan Dalam minggu-minggu yang lalu bagaimana kalau orang tidak menyapa saudaranya artinya memutuskan sanak hubungan atau tidak tegur sapa orang yang tidak menyapa atau tidak tegur sapa dengan atau bersama sesama muslim apalagi saudaranya sekandung apalagi anggota rumah tangganya adalah dosa Nabi Muhammad Alaihi s.w.t menhajar Akuh, fauk al salatin, f mata, fahuafir. Nah, siapa yang memisah akhirnya tidak tidak menegur siapa pada saudara sesama muslim sampai tiga hari umpamai mati mati dalam, deraka. apalagi saudara sendiri kecuali kalau tindakan pembekotan. Jadi, misal ada tindakan pembekotan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tiga orang. Kapin malik, ada al dahilin, ada al aminin. Karena dari ikut perang badar, eh, perang perang tabuk, tidak ada hal alis apa apa, terus orang lagi jadi pembekotan sampai 50 puluh hari. Dibekot orang sekota Madinah sampai 50 hari. Baru turun ayat terima pembatnya. Jadi kalau dasar pembekotan, pembekot begini punya saudara, disuruh sholat tidak mau, disuruh ngaji tidak mau, ibadat musa saja. Kalau saudaranya kamu sudah saya beritahu berapa kali. Kalau kamu masih begini, jangan bicara dengan saya Sudah, saya tidak akan bicara pada kamu Kamu jawabkan Ini boleh Ini namanya tindakan apa? Kota Ini boleh Dasar takzir Dasar hukum Takdib Ini boleh Tapi kan tidak ada apa? masalah masalah kecil Hanya mau lihat bukunya Atau pakai sepedanya Sudah tengkar, sudah tidak bicara Ini haram Nah, ini namanya Qatul Rahim Nah, ini ada haram dan besar haram Malah berbahaya Kalau dalam rumah tangga dan orang itu berbuat begitu Itu menyebabkan merosotnya rezeki Dan tidak barokannya umur Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda Man man ahabda An yu bersato fi bi riztih Wayun sa'lahu bi atarih Fal yasir rahimah Barang siapa yang mau diluaskan rezekinya Dan diberkaya Dan dipanjangkan umurnya Supaya menyambung salat Fahamininu jadi jangan sampai ada yang meskipun di sesama orang lain siapa Islam bagi orang lain apalagi dengan saudara nah, ini apalagi dengan orang tuanya yang sekali nah apabila jadi orang tuanya di satu nah ini harus berarti yang jahat nah jahat ya. kalau tetangganya jahat sampai pelanggaran dan sebagainya umbai pembekotan tadi hukum pembekotan boleh tapi kalau tidak sampai begitu, ya biar dia jahat. Kita jangan jahat. Kenapa, kalau dia jahat juga, dia marah marah apa-apa? Ya kalau begitu, ya lebih baik saja. Ya iya, jadi ada hukum baik. kalau dia sopoh, ditegur. Pak, baik. Apa saya mana sampai? Marah dia. Ya, Pak Indor Lagi-lagi kalau ditegur kok marah, kan ada kagumannya. Maka kalau saya begitu, ya kita ini harus minggir Tapi bukan kita yang Berbuat jahat pada dia Kita tidak boleh berbuat jahat Malah begini, kata Nabi Muhammad SAW <tuh> Ahsin ilaman asa'a ilaika Berbuat baiklah kepada siapa yang berbuat jahat pada Buat emang <tuh> <tuh> <tuh> Ahsin, ini hadis, Ahsin ilaman asa'a ilaika berbuat baiklah kepada siapa yang berbuat jahat pada mu. Nah ini supaya kita ini jangan berbuat jahat. Jadi walaupun orang berbuat jahat kita dia, apalagi nanti dalam puasa. Nah, kan nanti ada dalam hadis. Fa'in kaw talu akadun a'usab a'finsabu akadun aw kaw talu fal yakul ini merunsal im ajak bertengkar dijajimaki supaya jawab saya ni orang puasa tidak terlalu. Jadi penggo jahat, kita jangan jahat dia. Malah ini me melebur dosa kita dan menambahkan pahal pahala Ah kita enggak kalau kita tekor berbahaya, ya jangan kita tekor, memang total. Nah, itu istilahnya takwil Jawa. Iya. Jadi Jawail ya, Pak. baik ya, dia berbahaya, jangan dijawir kan gitu. Loh. Kenapa dijawir? Wah, seribu malis bangkang. Kalau gitu ya jangan dijawil, jadi tegur. Kalau memang bahas, ya itu namanya dakul mama sit. Kedua, orang bertanya bagaimana hukumnya makan laron. <laughs> ini hasharat harap laron tawon cangkrik. Apalagi <gulis> ini termasuk ini hasharat semuanya ini adalah harap hasharat kubait. Nah, ini, perhatian. Laro, jangan cari laron, jangan cari laron, nanti dibodoh. Nah ini, <gayani>, digoreng. Nah ini. Jadi, Jadi ini harumah. Jadi itu sudah jelas. sudah. Jelas. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana hukumnya melihat TV? Sekarang, kalau melihat TV, TV-nya saja kenapa? Apa tv -nya? kota ini lah halal. Coba coba kalau melihat Lebali, begitulah Lebali cili aja dah. Oh ini mainnya. Jadi, lihat acara ya, acara tidak itu masalah lain. Kalau acara itu halal, buka ya halal. Kalau acaranya haram ya, haram gampang saja. Jadi saja setel-telak wah ini berita halal. Ya apa-apa. Tek, wah ini pengajian halal tak apa apa. Computer, wah ini upacara Islamnya Arab, ya tak apa apa. Wah ini latihan apa militer, ya tidak apa apa. Jester, put jokir. <tis> <tis> Bagaimana? Ya, wah oh, sudah atau biduan nyanyi begini, wah gayanya begitu, ya. Bagaimana sekarang ke ini? Jadi Kalau in kana halalan fa halal Lu nirat Haruman fa haramun Tidak, dia ada saja Al-hukmu yatur ma'al Illatihi Wah ini ada haram yang setel, ada haram yang sudah pun. Wah ini tidak ada haram yang tidak apa-apa. Jadi kalau setel, wah ini baik, tidak apa-apa. Setel haram, cepat-cepat tutup. Jangan dilihat setel, wah ini kita boleh duduk. Duduk bapak. Nah ini saya perlu berhati-hati. Atas itu. Jadi kalau tanya, mas alat itu begitu. Lalu kedua ada yang bertanya bagaimana orang laki pakai gelang, pakai cincin dan sebagainya Jadi kalau orang laki itu memakai bagian tasapuh dengan perempuan Tasapuh perempuan itu tidak boleh jadi, karena Nabi mengalami sabda, La'anallahu al-mutasyabdihina minarijal bin nisa' wal-mutasyabdihat minarisa' bir rijal. Tapi kalau cincin, orang laki memang sunnah bagi cincin, malah sunnah. Cuma cincin apa? Nah, perak. Jadi orang laki-laki disunatkan kalau punya, pakai cincin perak, sudah. Emas tidak boleh, emas khusus belum. Kalau bapak pakaiannya khusus, kalung apa khusus orang perempuan? Ada, orang kira ada kalungan. Kalung tasbih boleh. <laughs> kalau mau kalungan, beli saja tasbih kalungan. Nah, nanti kalau sederhana, jambil. <laughs> kalau tidak mau yang seatusan, yang seribu. Itu kan baik. Ada, ada tasbih yang seribu. Ya. Jadi kalau anak-anak kita yang pakai kalung, Ganti saja, jangan pakai kalung. Macam apa? Abis saya atas bes. Pakai kalung atas Gantinya itu, ya, pakai. Biar kalung atas bes. Hehehe. Ini jerol lagi. <laughs> jangan pakai kalung model perempuan gitu. Kan tak sabu. Nanti pakai kalung, pakai girang sekali. Akhirnya pakai pakai gelang, pakai binggel. Hehehe. <laughs> <laughs> nah ini, bagaimana? Nah ini tak sabu pun, bisa hawa gelangan kan? Nah, jadi pakai kalung yang boleh atas ya, bes saja. Taruh dengan tidak apa-apa. Na'udhu Billah lebih lagi sekarang pakai kalung, kalung, crash Wah ini, ini mau jadi apa? lah ini, kan itu orang nasorah dan islam Nah ini Manta syarabib berkomen bahwa Minhur Na'udhu Billah Jadi harus berhati-hati, jawab Kadang-kadang dia pakai, pakai, anak orang islam laki laki lagi kadang-kadang pakai kalung, kalungnya Na'udhu Billah, ada salib satu crash Ainul Mardas bikan famin. Ridol itu saja aridol bil kufri kufur, waridol bil maksiat maksiat. Sama dengan orang Islam umpamanya ridha dengan ada kekufuran, anggap menyambut hari kekufuran. Mau dia menganjurkan kekufuran, menganjurkan ke kemusyrikan. Ini kan sama. Aridol bil kufri kufur, harikan berhati-hati. Aridol bil kufri kufur, ridha bil maksiat maksiat. Kemudian bagaimana hukumnya orang memainkan alat-alat musik dan sebagainya, kitar dan sebagainya. Tentang telah itu sudah jelas, alatul malahi, al-muharramah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam yang boleh hanya rebahnya terdengar. Nah, ini boleh daftar, malah ada hadisnya. Nah, nabi mengatakan, masalah nikah, a'il nikah, waj'alu fil masjid, wadribu alibidufur pernikahan akad nikah taruk lah. umumkan jelaskan taruh di masjid enggak kan, bisa dan terbagi ini boleh lain itu alatul malahil muharramah ini adalah haram di hadis Bukhari sana ada bab binung Arab kata Nabi besok akhir zaman ada orang-orang dari umat saya ini menghalalkan sutra bagi laki-laki menghalalkan khamar menghalalkan zina menghalalkan ma'azif instrumen alat-alat seperti tabuhan ini Nah, ini. Bisa akhir zaman. Muncul akhir zaman. Lalu orang itu dalam hadir itu nanti terlupa jiwanya qirodatan wa khonazir. Jiwa krat dan jiwa khonazir. Nah ini berbahaya. Jadi kita harus perhatikan apalagi zikrullah dipakai modem itu itu persis Kristen. Coba orang Kristen di gerejanya. Kalau berdoa bagaimana? Ini kita. Nah, kita hari ini sab rabbana dzalamma bakit. <laughs> rabbana atina. Ya rabbi shollu ala Muhammad bakit takina. <coughs> Inna ma ya la tusul haqq bil batil. Yang langsung ahli kitab dan orang Yahudi ditegur oleh Allah masalahnya Al-Qur'an itu antara antara. <coughs> Hakkan dan batil ha wa la tusul haqq bil batil wa takmul haqq wa antum ba'lamun. <coughs> Nah, dan ini warisan jahiliyah orang orang jahiliyah kalau perang ya kalau perang orang jahiliyah itu perang. Nah perang tak orang Islam baca ini ya. Kalau orang Islam perang, kian zikrullah dan sebagainya. Orang jahiliyah wah ini pituan-pituan kainat kainat ini pituan sangres sangres sangres penyanyi kiri semua wah ini yang menyanyi pabuan apa tu membangkitkan jiwa perjuangan sejahirin. Bisa tidak dikubur kusuk pada Allah lah ini baru waktu car, jadi aku agen kainah, dimasuk-masuk pemabtuan dan Nah, ini kita harus berhati-hati. Jangan kita dimasuki oleh aliran yang bukan Islam dimasukkan demi menguasai Islam. Kalau sudah masuk, ini terkena. Nanti Islam dengan Islam bertolak sendiri. Ini yang mau, ini yang tetap pegang hukum, akhirnya bertolak sendiri. Yang nol bokno, yang keisukan, yang menginflukskan ini sudah yang. Ini kita kebanyakan kemasukan, sudah kebanyakan kemasukan. Nah, akhirnya bentuk sendiri dalam. Tak mau kembali kepada hukum. Kalau dipeletakan kamu tanya dulu, coba betul. Wah, tidak usah tanya. Kenapa? Enggak terang enggak tanya kau oleh. Katakan ya, jelas kau oleh, enggak. Tidak perlu tanya. Sampai begitu. Jadi kita berhati-hati sekarang dimontruhkan. Nah ini, aja. jadi kita berhati-hati ahli hukum, ahli soal lainnya dan sebagainya. Wah ini harus berhati-hati. Jadi harus kita berhati-hati, harus kita kembali kepada hukum syariat. Karena orang di luar Islam mengulai Islam, tidak mereka tarik jadi masroh, jadi kafir tidak dirusak demi Islam. Tahu sudah sering saya katakan, sampai di khutbah jum'ah akan ak, pernah saya sampaikan pada tahun pada tahun 1909, 1909 ada komprensi kaum sending. Ini penginjil Nasrallah Itu mengadakan rapat komprehensi Di Gunung Zaitun Di Palestina Untuk membicarakan dan menutilan Membicarakan nutilan Perjuangan mereka dalam satu abad Di negara-negara Islam Bagaimana? Dipimpin oleh seorang Belanda Namanya Swimmer Dalam rundingan di komprehensi mereka Wapuran Dalam 100 tahun dalam abad ini Perjuangan kita di negara-negara Islam -negara tidak boleh menglisten mereka kata saya malah bohong kamu semua kita hasil lihat bagaimana kata mereka toh mereka tidak masuk kesal betul tidak masuk kesal tapi perbuatan mereka susahnya nah seada masuk tidak masuk itu kan soalnya hati mereka jadi atau tapi soalnya mereka sudah sama dengan kaum semua sudah melorot ke E, ini satu kemenangan. Jadi sebab saya melorot ke Islam daripada keislamannya masuk kepada lain E, nah, caranya, adat istiadatnya, perkawal perkawalan, makanannya, perkawinannya, segala-segala sudah sama. Apalagi ada apa dia masuk tidak masuk itu masalahnya. Itu tahun 1909. Kalau sekarang 1908 kurang lebih sudah 70 berapa tahun begitu sudah begitu Apalagi lagi sekarang nah, nah, jadi kita harus berhati-hati ini dimasukkan men, sengaja kalau sudah mereka dah melaroti Islam kan sudah menang namanya hanya berapa persen tersenar, tinggal hanya di keluar Islam atau nah, tidak ini masalah lain tapi amaliannya keadaannya sudah sama ini, jadi nah, ini, kita harus berhati-hati. Nah. Lalu ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara menyembelih ayam? Mengolahnya sampai masaknya sampai makannya, ya. Nah, jadi dalam Islam ini ada peraturan ayam ini harus disembelih. Cara menyembelihnya ya harus dipotong lehernya urat ini tenggorokan ini, al kulpub, al marikul kulpub itu tenggorokannya ini harus putus. Jadi penggurukannya ini, jalan makan dan napasnya harus putus Dan urat di pinggirnya ini disunatkan putus Sudah Kalau sudah potongnya itu nyemberannya tetap satu kali taruh Lalu jalankan Sudah Jangan potong seret angkat Seret angkat Ini tidak pulih Jadi hanya satu kali itu Dan disunatkan yang tajam Sudah potong. Sudah dipotong sama sekali, sudah yang motong orang Islam, caranya betul-betul jalan syariat tadi ini betul, sudah ini sekarang jadi hal halal, sudah halal. Kalau sudah halal, ya perlu pengolahannya, pembersihannya, ya dibersihkan dari najah, akhirnya dideolat, saksukanya sama di masa apa <tutu> <tuk> Ini bukan saksalah lagi, ya itu benar seleranya masing-masing cara makannya ya terserah timbul <tipul> <tipul> aja ya, nah ini terserah nah ini jadi bagaimana apa kok pertama harus penyembelihnya alpenyelenggah tidak cara syariat tidak perlu yang menyembelih bukan orang islam walaupun cara syariat ini tetap haram jadi maita orang bushrek atau kafir menyembelih ayam walaupun betul Betul, anggap dia baca Bismillah umpama. Tapi kalau muslih tidak sah, karena orangnya bukan Islam. Nah, orang Islam yang mencium baca Bismillah sunnah Nah ini betul-betul. Kalau dihantam sekarang ada cara penyembelian. Ini dijalankan Jalan kelima, di Australia atau apa? Mungkin di Singapura. Di Eropah. Ini ayam jalan, ada mesin jalan. Ini ada pisau pedang. Oh ini si kelas, sama kelasnya. Kadang-kadang terhantam ini kena, nah ini mana saja. Jadi bisa mati bukan karena dipotong tapi terhantam, terpukul. Ya nah, nah, karena kalau terpukul, matinya ini maitai. Jadi matinya harus harus harus disembelih yang jalan itu masalah. <tuk> <tuk> oh enggak apa-apa. Jadi menyembelih langsung potong, sembelih potong enggak apa-apa. <tuk> iya, terpisah sembelih <tuk> langsung langsung putus. <gayat> Jadi di, sebenarnya begini diputus sama sekali ya enggak apa, -apa. ya memang diputus kenal. Kalau enggak putus malah enggak pure. Ya putus sama sekali. Cuma biasanya orang dibiarkan ya Tapi tenggulnya ini sudah putus. Ada putus sama sekali kadang-kadang ada mau dibiarkan. Kalau putus nanti kepalanya hilang cari lepot. <gayat> ya. Putus gini dilempar itu putus. Mana kepalanya? <gayat> Memang yang enak Ya itu loh. Ya teman memang ya di fotonya dipotong loh. Jo umumnya enggak jelas loh. Ya itu dah Kenapa kau tidak? Takut hilang <laughs> <laughs> nah, nah, ya. ya, ya, Ayo. Ya, Mereka potong kami 2 kali, 2 kali ya. Tidak boleh. Oh my sudah. Sudah. Baru lagi. Hai nih, tadi dipotong belum selesai? Ambil pisau lagi matinya karena luka bukan karena جسم belet lah ini dikhawatirkan karena ya dari sini mayitah jadi bangkai dia haram Ya, harus dientam ada pertanyaan lagi orang menentang ibu bapaknya perintah ibu bapaknya karena dipandang maksiat ta nah, memang kalau memang itu perintah ibu bapak lalu perintah itu jelas maksiat tidak boleh mematuhi Karena Nabi lato atal li makhlukin fi maksyatil khali Sekarang bapaknya mau menyuruh perintah Anaknya enggak mahu, karena ini perintah apa? Maksyat Bapaknya menyuruh, mat Anaknya ini mat coba beli kenal Beli apa pak? Tak kuntul Jadi anaknya suruh beli tak kuntul, arak tak kuntul Wah anaknya tidak mahu tidak pak, ini haram kamu saya terus perintah orang tua tidak perlu wali date. Nah ini bukan perlu wali date. Tidak boleh patuh. Karena ini mak, maksiat masih. Nah, ini jadi mengikuti perintah siapapun walaupun orang tuanya. Tapi mungkin dalam masa pada Allah tidak boleh patuh berdasar hadis. Lato akalim makhlukin fi maksiatil kalik. Nah, Pertanyakan lagi, orang mencampur menjam, salat rawatih dengan sholat wudhu, sholat Boleh? Sekarang mana wudhu, ya? Anggap subuh sekarang. Habis wudhu, apa sudah? Dia sholat al-wudhu. Misalnya sholat al-kobriyatul subuh. Jadi dia salat sunat al-wudhu rangkap ya. sama dengan kobriyatul subuh. Boleh? Atau dohor, sudah lah. Habis wudhu, apa? Mau salat boleh dohor. Usalli sunnatal luthu wa qabliyata dhubli Boleh boleh Malah dengan tahiyah masjid lagi boleh Sekarang ada orang butuh di luar masjid, Butuh di luar sudah Butuh sudah mau